Якби не терор, тотальної цензури в часи, що їх ми сьогодні називаємо зручними евфемізмами, Застій, стагнація. Скажімо, земляк записує ще в житомирському блокноті. Було колись на Україні. Мар'янка дитину з'їла. Прокляті люди їде не ті, що їли своїх дітей. А ті, що довели до цього, судити б їх гадів, мертвих і живих, а вирок розголосити по всьому світу, щоб більше ніде і ніколи не було людоїдів. Отже, він думав про Голодомор у житті нашого народу. Навіть намагався сказати про нього в Лебедині з Граї, однак завдяки доблесним службам цензури такі місця роману не дійшли до читача. Тільки недавно вони з'явилися у періодиці. Той, хто уважно стежив за хронологією подій у діології письменника, не міг не завважити, що там випало кілька років. Саме тих, які характерні наймасовішими репресіями. Після організації колгоспів перших років їхньої діяльності, земляк у своїй оповіді переходить до подій війни з німецьким фашизмом. Він добре знав, що жодна подробиця про радянський репресанс не дійде до читача. На цю тему Брежнівсько-суславська ідеологія наклала непорушне табу. Наслідок цього в його художньому літописі лишилися й чисті сторінки, і це, звичайно, трохи знижує вартість диології передовсім зелених мнив. Здається, що земляк не випадково так часто звертався до філософів. Мав схильність до сентенцій і в усному жанрі своїй прозі, бо в ньому самому жив філософ. І цей талант не зміг реалізуватися на повну силу в ту епоху, яка не мала ані найменшого сантименту ні до художників, ні до філософів, бо прагнула з усіх зробити своїх відданих апологетів. А він, відчуваючи непереборний потяг висловитися, змережував сторінки щоденника маленькими трактатами, інспірованими, очевидно, славнозвісними дослідами Мішеля Монтеня. Ось датований 1966 роком про сірість. Сірість не дістається в спадщину наступним поколінням. Кожне нове покоління саме плодить її в міру своїх сил і таланту. Критика перед сірістю безпорадна, видавництва перед нею запобігають, щоб не залишитись без роботи, а президія спілки письменників рятується від неї тим, що не встигає її перечитувати від з'їзду до з'їзду, і тому практично боротися з сірістю також не може. Але, як уже було сказано, з нею блискуче справляється кожне нове покоління. Сірість?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 Але, як уже було сказано, з нею блискуче справляється кожне нове покоління. Відкидаючи сірість своїх попередників, воно плодить власну, причому в необмеженій кількості. Отож, запасіться терпінням, бо порятунку від неї не буде ніколи. А от написане через 10 літ про щастя. Прагнення людини до щастя і сили, які протидіють цьому, нерідко можуть бути віднайдені в самій людині. А це може зробити лише справжній художник. Ремісник буде шукати протидії щастю лише за межами людини, надто ж якщо вона ще до того здається йому позитивним типом. Тому у великій більшості наших творів щастя таке собі крадене і мізерне, що на його вогні не можна спалити навіть звичайного нічного метелика. А світла від такого щастя так мало, що при ньому не вдається прочитати навіть прізвище самого автора такого щастя. Подеколи буває так, що письменник сам по собі набагато цікавіший, аніж усі його герої і твори разом узяти, а буває і навпаки. Земляк виняток, бо важко з остаточною впевненістю сказати, коли він був цікавіший – сам чи в своїх книгах. Вони, мовби би, доповнювали одне одного, навіть не уявлялися нарізно. Кожен, кому довелося чути земляка, читаючи його твори, просто таки фізично чує його голос, і кожен, хто зустрічався з ним, не міг не відчути в самому Василеві Сидоровичеві його героїв. І це ще раз засвідчує, якого глибокого самовираження досяг він у своїй прозі та й зрештою не тільки в ній, а й у слові взагалі, як це буває у людей справді, неординарних. Як відомо, говорячи про щось, ми характеризуємо не тільки предмет розмови, а й значною мірою самого себе. Ось, скажімо, ще далекого, 1961 року, земляк пише про вир Григорія Тютюнника – Якби ми не знали, на чию адресу сказано ці слова, то їх цілком можна було б сприйняти, як сказане кимось про лебедину з граю самого земляка. Його вир, задуманий широко, розпочатий талановито і, може, завершений не повністю, не з його вини, це справді подвиг. Українська проза з появою виру придбала ще якусь одну окрасу. Може, ту безпосередність, котру приніс художник, не манірну, не показну, не підлаштовану піднародність, а щиру, перемиту і дуже природну для його густого і в той же час вільного письма. Саме така проза була земляковим творчим ідеалом. Він сам поволі наближався до неї і не міг не помітити, коли вона вийшла з-під пера старшого побратима. До речі, в тій же статті земляк наводить слова, що їх написав йому, даруючи Вер Тютюнник. «Хай завжди ячать над твоєю долею, білі лебеді». Очевидно, Григорій Тютюнник перечував, що можуть важити в творчій долі земляка символи і герої опублікованого тоді на сторінках літературної газети фрагмента з «Білі лебеді». Мабуть, ніхто не звернув тоді на нього належної уваги, бо не знав, що з того уривка – «Постане, коли Лебедина зграє». Він умів знаходити в творчості класиків української літератури те, на що не звернули належної уваги інші. Його статті про Марка Черемшину, Василя Стефаника, Архипа Тесленка, Івана Нечуя-Левицького – зразок того, як треба сприймати написане великим попередником. Відчувати биття живого серця художника, віднаходити неперехідні мистецькі етичні уроки – у земляка то не тільки розмова про те, що і як діялося в минулому часі, а й про те, що болить сьогодні, чого хочеться побажати всім на майбутнє. І не випадково в статті про Черемшину, що вилилася в серйозну студію української новели, в роздуми про взаємовідносини художника і слави, зрінають слова бенгальського романіста початку ХХ століття Шорот Чоддро Чоттопхая. Над мої сили дізнатися, чи матимуть мої твори якусь цінність у майбутньому. Якщо моє теперішнє розуміння істини на той час застаріє, мені нічого іншого не залишається, як скласти зброю. Замість того, щоб обурюватись, я віддаю перевагу молитві, щоб у моїй країні, моєю мовою, народилася така велика література – проти якої мої книжки виявилися б нічим. До речі, в щоденнику при цій нотатці стоїть лаконічна ремарка земляка. Як добре це було б знати декому з нас, українців, і додати до цього нічого. 1974 року земляк написав статтю «Якщо з погляду вічності» про романи Павла Загребельного. І там також є слова, що їх легко можна було б віднести на адресу самого земляка. Письменник, начебто добре знайомий нам, і в той же час загадковий. Що ж, загадковість ця має витати над кожним справжнім письменником, а надто прозаїком такого широкого діапазону. Бо ж саме таким, начебто добре знайомим, і в той же час загадковим прозаїком, став на той час і сам Василь Земляк. В останні місяці свого життя він писав велику статтю. «Павличко сьогодні». І це був не тільки суто враженнєвий момент від поезії, автора якого земляк справді любив, такими зізнаннями сповнені сторінки його щоденника. Не тільки критичний коментар творчої біографії Павличка оглядалися поезії від часів дебюту і аж до останніх на той час журнальних публікацій. Стаття переросла в розмову про поезію взагалі, про відносини поета зі своєю добою і з поетами інших епох. Це також схоже на нього – думати водночас і про славу поета, і про відповідальність, і про парадоксальні повороти літературної долі, і про закономірності її, і про обов'язок.